Inna alhamdalillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min seji'ati a'malina man yahdihi allahu fela muzillelah wa man yudlil fela haadiya lah wa ashfadu an la ilaha illa Allah wa ahdahu la shariqa lah wa ashfadu an muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd بجدو من الزيم نكومنتي من الشيخ ربي ابن هاد المدخل حفظه الله تعالى تي أكبر لبرد شرح السنة تا أوطورة إمام البربهاري رحمه الله كمي أردت بك أشتاط مذيتكو أوطوري رحمه الله تعالى ثوت والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم wa huwa yuhasibuhum bila hijabin wala tarjuma turjuman çdo that prej domethan prej sunetit është edhe besimi në domethan besimi se ditën e gjykimit njerzit do ta shohin Allahun do ta shohin domethan Allahun me sytë e tyre me sytë që i kanë në kok dhe Allahu do t'i marrë në llogari pa pas përde mes ti dhe atyre, edhe pa pas për këthyës. Do më thanë në vazhdojnë me këto pika në temën që ka të baj me emrat dhe cilësit dhe Allahu të sbëhanahu vëtë a'ala, edhe thotë që e krabia <coughs> hafidhaullah, se regulli themelorës e përde, dhe më thënë, regulli kryesor pra të ehli suneti është se ata i besojnë Allahut, subhanahu wa ta'ala besojnë emrave dhe cilsive të Allahut është si të si përket madhrisë së ti i besojnë në zëgja që është vërtetu dhe më thënë, asë që ka ardhë në Kuran edhe në sunet dhe më thënë, në zëgja që është përmendë pre emrave dhe prej cilsive të Allahut në Kur në kuranin, në librin e ti, subhanahu wa ta'ala Dhe në sunetin e pengamerit të ti, salallahu aleyhi wa sallem Ehlusun në wal gjema'a i besojnë atyre ashtu si i përket Madrisë Allahut subhanahu wa ta'ala Pa ban dryshim edhe pa ban përngjasim Si dhe pa ban krahasim dhe pa ban zbrazja Dëmë thënë të kuptimeve, si që kemi sëqeru e këtë besim të ehlusun të ehlusunet e kundërshtojnë sekte të njohura që janë domethënë të devijuara edhe për ato do të kemi fol në temat më e mëparshme. ë një prej aty në besimeve çka dallon ehlusuneti prej sekteve të devijuara është se Allahu do të shihet domethënë prej krijesave në ditën e gjykimit dhe të asohin kryesat, dhe më thonë, përgjithësi në ditën e gjykimit, dhe dhe të asohin robrit e ti besimtar në gjennet. Dhe më thonë, me këtë shikim që besimtar të asohin Allah në gjennet, a është diçka që dalohen prej njerëzve të tjërë. Edhe këto të dy shikimet, dhe më thonë, i vërtetojnë argumentet shumëta, Prej hadithëve edhe prej, dëmë thëmë, prej ajeteve të kuranit. Ajo, për atës se do të qietë Allahu në sheshin e logaritjes, dëmë thëmë, në, në ditën e gjykimit, në sheshin e gjykimit, ajo është përmenë në hadithë që e komenton ajetin në të cilin ka thënë Allahu, Jo me ju kështë fuën sakin, ve ju daune ilë së gjudi falaj e së të tiunë, Dhe më than, atë dit, Allahu dhe të azbuloj kambën e ti, ose një pjesë të kambës, që është kërciri, e, edhe dhe dhe urdhrohen të gjithë të bjenë në seshve, mirë po nuk dhe të munden. E, kjo është ajeti, në surën kalem, ajeti 22, e, për të cilin ka tregu për nga meri sallallahu në në sellem, se kur të shkojnë të gjithë njerëzit me të adhuruarit e tyre, mbetën vetëm ata që nuk kanë adhuru tjetër kënd përveç Allahut, edhe aty të më thënë bjen edhe ata që e kanë adhuru Allahun, edhe ata që nuk e kanë adhuru, më thënë që janë munafikët, ose dë thëtë munafikët, që janë nuk kanë pas të adhuruar tjetër të dukshëm, edhe kanë pretendu se adhuruar i, i adhuruarit tyre është Allahun. Atëherë, Kër Allahu dhëtë azbuloj kërcirin e ti, subhanahu wa ta'ala, të gjithë dhëtë urdhrohen të bjenë në sejde. Edhe si që ka të regu për nga me, sallallahu anem sëllem, se besimtar dhëtë bjenë në sejde, kurse munafikët dhëtë ju bëhet shpina sikur dras, edhe dhëtë bjenë në shpinë, dhëmë thënë kërdu në të bjenë në sejde, sepse, si që ka fanë Allahu, ata nështë, U urderuan maherët në dunja, dhe më thënë që të bëjnë seshde, pra që të falin namazin, kur kishin mundësi edhe ata nuk e banë. Kështë që si dënim për ta, në ditën e gjikimit është që Allahu e, ja, u e banë të pa mundës me aty në më ranë seshde. Edhe dalohën, dhe më thënë, prej besimtarve. E pastaj besimtartë, edhe pasit hinë gjenetë, dhe ta të, të, të shofin Allahun sëbëhanahu vëtë ala. Më në në në në në në në në në në në në në në siç ka thënë Imam Es-Sabuni, rahimahullahu, se këto janë argumente që besimtarët e shohin Zotin e tyre në ditën e ngjikit me sy, do të thonë me shikim, me shikim, me sy. Këtë e hadithet e përmendin këtë me sy, sepse disa sekte thonë që do të thonë disa e mohojnë krejtësisht se do të shihet Allahu e disa thojnë shihet po jo me si po me zemër e kështë mëral që është devim i këtire kuptimeve e argumentet për këta për këtë shikim dëmë thënë janë të shumë ta që janë ba mëtevatir dëmë thënë e kemi përmend që ka të thotë mëtevatir dëmë thënë janë aqë nëmëri madhë sa që nuk ka mundësit më hoen si që ka thënë Ibn Hadjeri Rahimahullah që, du më thënë, disa prej djetarve i kanë mledh ato, disa kanë arrit dheri 20 hadithë, disa i përnkajmi, rahimë Allah, ka thënë, i kanë mledh dheri 30 hadithë, që janë shumica, du më thënë, me senede të mirë, e kështu me radhë. <coughs> Dë thëtë, thamë argumentet pra janë prej Haditheve që janë mëtevatire në numërt madhë, janë prej atyne që ka kanë transmitu sahabet, edhe ka gjithashtu argumente prej Kurënit. Si që janë, për që e mullë, fjale Allahu të së muhanahu wa ta'ala, vëgjuhu njëme idhin nadhira, ila rabbiha nadhira. Do të të të ditë, do të këtë fytyra të shëndritura, ose fytyra të zbukuruara, të stëllisura, e ata do ta shikojnë Zotin e tyre dhe më thënë prej mirësive që ka i përjetojnë gjënet edhe prej shikimit kure shikojnë Allahun dhe më thënë ftyrat e tyre shëndrisin edhe shkëlqen Kjo është një prej argumenteve se dhe më thënë kuran se Allahun besimtarët do ta shohin Gjithashtu tjetër ajet është Fjala e Allahut, innal abrara, do të thon tjetër argumentos ta jeti ku ka thënë Allahu subhanahu wa taala, innal abrara lafi naim ala al araiki yanthurun, do thot bamirxit do të jenë në kënaqësi edhe mirësi. Edhe prej koltuçeve do të shikojnë, do të thon do ta shikojnë Allahun subhanahu wa taala. Kjo se shikimi i tyre do të jetë, do të thon do ta shohin Allahun e argumenton tjetëri ajet ku e përmend grupin e kundërt ku ka thënë për mosbësimtart këlla inëhum arrabbihim jome idhilla mahjubun dhe më thënë ata atë ditë, pra atë ditën e gjikimit do të pengohen nga shikimi i Allahut, dhe më thënë nuk do të mujnë mosbësimtart të ashojnë Allahut kurse në, në jetët më vonë ka thënë për besimtartë për bamirsit që janë në xhenet, edhe të shtrirë ose të mbështetur në koltuçë edhe në yastëk, edhe e sikojnë Allahun subhanahu wa taala. E tjetër argument është fjala e Allahut, domethënë në sura Yunus, ku thotë Allahu lil ladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Domethënë ata që kanë baur vepra të mira, ju takon mirësia edhe më teper, edhe më shumë. Qëka do të thot mirësia edhe qëka do të thot ajo shumë, ose shtimi, ose më teper, mirësi ose elhusna, që përmendë dhe do të thot gjenneti. Kurse zjade, dhe mu thonë, shtim, mbi të mirat e gjennetit, është shikimi Allahut, që përmendë dhe të gjenneti. Edhe, Kit komentim të këtij ajeti e ka bërë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, domthon hadith sahih. ë I cili ka thënë sallallahu alejhi dhe sellem, kur të hin banorët e xhenetit në xhenet, Allahu do t'ju thotë, ë a doni të jap diçka më tepër? Ju sto i diçka. Edhe ata thonë ë ti në zvarr dhe fytyrat Në fute në gjenet edhe në shpëtove prej gjenemit Dëmë thënë nuk kërkojmë asë gjatë tjetër Pra në i zbardhe fiturën Sigur në jetin ku thëtë Allahu e, Jo me të bjedh du u gjuhun Vë të svet du u gjuhun Dëmë thënë atë ditë kur do të zbardhen disa ftyra Dhe do të nëzijen disa ftyra Dhe do të ftyra të besimtarve zbardhen edhe shkilqen Edhe ata që janë gjenet Dëmë thënë i përmendin këto thë, Thënë o zëtë tina në i zbard Në fute në gjënet, në shpëtove prej gjëhenemit Nuk ka diçka tjetër që kërkojmë Ndë një të mirë më tepër Atëherë Allahu e largonë perden Ndë më thonë ose pengesën Pra që përshka këtët së cilës nuk e shohin Allahun Edhe atëherë ata e shohin Allahun Edhe thotë për nga meri sallallahu anin sëllem Fema utu shay'an uhabba ilahem min an-nadhari ila rabbihim azza wa jall do thot se nuk ka asnjt mira aty nzanet qe st me dasur per ta se sa shikimi e, i Zotit te tyre subhanahu wa ta taala pastaj e ka thon Allahu e, e, pastaj e ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qe tayet lilldhina ahsanul husna wa ziyada do them per ata qe boin tmira ju takon mirsia do thot xheneti edhe më tepër ose shtim më i madh i të mirave. Ai shtimi, pra sipas këtij hadithi, është sikimi në fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Ëh. Edhe këto ajete më surën, më tafifin, e, do të thonë tregojnë se sigurt ajetet e mëparshme që përmendën surën Mutaffifin, ëh do të thot ata që ju pengohen, që ju pengohet disave ju pengohet shikimin Allahun, disave ju lejohet, disave ju zbardhet fityra, disave ju nëzihet, edhe na jetët jira, si që ka thanë Allahu, u gju hun jo me idhin musfira, dahi këtu mustebshira, dhe të ditë do të ketë fityra të shëndritura, të buzqeshura dhe të përgëzuara, u u gju hun jo me idhin alejha gabera, dhe më thanë edhe do të ketë fityra që dhe më thënë i, i ka mbulu ersira që janë të pluhrosura të rrhekuha katara dhe më thënë i ka mbulu ersira ula i ke humul kefaratul fegjara ata janë mohuesit pra mos besimtartë dhe kriminellet dhe thëtë mirësia ma e ma dhe për robrit e Allahut besimtar në gjennet ashtë shikimi në fytyrën e Allahut të Lartësuar. Edhe uh, kur besimtarët tashojnë Allahun, nuk pra nuk ndjejnë mirësimat më të mëdha prej të gjitha ato mirësive që ka kanë xhenet, nuk e pëlqejn asnjërin më shumë sesa kënaqësinë e shikimit në fytyrën e Allahut. Këto janë disa argumente prej Kur'anit. Gjithashtu, prej sunetit, prej haditheve, dhe më thënë, ka disa argumente, se që përmendëm shumë, dhe më thënë që rrinë numrin e hadithit më të vatirë, është në një, një rastë kur sahabët e kanë përët për me për nga merin sallallahu aleyhi vësallem, hel në ra rabbena jo me lëkjamet, dhe më thënë, dhe të të shohim zotin tonë në ditën e gjëkimit, ka thënë, a andovë që mosër qihni djelin, kur nuk ka do të them kur nuk ka re, vransira kanë thënë laja rasul allah do të them nuk ndodh pra e shohim diellin duket kur nuk ka vransë gjithashtu kanë thënë hel tudarune fil qamari lejlat al badri lejsetuna lejsetune sahab do të them ndodh që mos ta shihni hanën kur është e plot dhe nuk ka asnjë vransir Kanë thonë, jo, ojë dërguari Allahut Atë herë ka thonë Fejnë e kumë të rohne Fejnë e kumë të rohne kum ro hu Jo me lëkjame Dëmë thonë, ju dhe të shikni Allahun Ditën e gjikimit Dëmë thonë, në këtë mënyrë Si që shikni djelin edhe hanën kjo, kjo krasim Dëmë thonë, është krasimi Shikimit me shikimin Jo, krasimi i Asaj që shikohet Me atë që dhe të shikohet Dëmë thonë krasojt shikimi i Hanës me shikimin në Allahon e nuk, shik... nuk krasojt Hana me Allahon dhe më thënë këtë duhet me kuptu pëse pengameri sallallahu në selim e ka krasu dhe më thënë shikimin e Hanës kur është e pëllot në atën kur nuk ka as një vranësir se dhe më thënë njeriu mund të ashohe me sytë ti edhe e, tjet i qetë edhe mësë dëmëtohet edhe mos ti pengoj asgjë për ta pa. Në atë mënyrë do të tarsohet Allahu subhanahu wa taala me sy të tij i qetë, edhe nuk e pengon asgjë për ta pa. Domethënë, ajo se krahasohet ajo që shihet me ato që do të shihet, domethënë me Zotin që do të shihet ndihmën e gjykimit. Ëh Gjithashtu në hadithin e Xheririt thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shikuar hanën një natë kur ka qene pëllot edhe i ka, tha, ka than inë në kumë se të raune rabbe kumë kema të raune ha dhe lë kamar latu dha mune fi jeti hi dhe të të shihni zotin tuaj si që shihni hanën dhe më thënë si që shihni këtë hanë edhe nuk do t'ju pengoj asgje për t'apa Allahun edhe hadithet shumë ta si që përmendim pra me gjithë këto argumente Mo të zilit po Për para saj Thotë Shehu Hafi dhe hundla Nëmë than janë hadithet shumëta Që e kanë mëri numrin e madh Që nuk lejohet në asë një mënyr e, Dothot të, të kundrështohen Edhe ato hadithet Dhe këto argumente që i përmendëm I mohon vetëm një Mosbesimtar Një kafir Sepse e, se lefët dhëmë thënë djetarët e parë generatave të para i kanë logaritë qafira ata që e kanë mëhu shikimin në Allahun sepse dhëmë thënë e kanë mëhu atëre kanë mëhu një pjesë të madhët argumenteve që janë prej kuranit edhe prej haditheve mutevatire prej sunetit për nga merit sallallahu a.sallim këtë e ka thënë shekhu l-islam i bëntejmi e rahimahullah thët pra mendimi të cilën e kanë pasë se lefët ashtë se kush e mahon shikimin në Allahun në ditën e gjukimit aja është kafir nëse nuk i ka arrit diturija atëhere duhet të mësohet edhe ju të regohet, më than, ju tregohen të ju tregohen argumentet si që i tregohen dikuj që nuk i di regullat e shëriatit islam e nëse këmgull edhe e mohon këto argumente pasi ti vi dituria, atëherë ai është kafir, mos besentar. edhe argumente, do të thënë hadithet edhe etheret prej sahabeve, do të thotë në këtë temë janë të shumta dhe janë të njohura. edhe dietarët kanë shkruar libra të veçantë, do të thënë për këtë temë vetëm siç është Kitabul Ru'ya, do të thënë libri për shikimin pra ka për qëllim sikimi në besimtarve në Allahun subhanuhu te ala, që ka shkruajtur Dare Kutni, gjithashtu librat e tillë ka shkruajt Abu Nuaim, edhe al-Zurri, me të tjerë, do të thonë libra të veçantë që i kanë përmbledh argumentet se Allahu do të shihet në Ahiret. Edhe gjithashtu kanë përmend në libra që i kanë quajtur Sunna, siguri Ibn Battal, al-Kai, Ibn Sahin e të tjerë, edhe Për parë atyre, Abdullah ibn Ahmed, djalli ma Mahmedi, dhe më thënë edhe gjithashtu veti ma Mahmedi ibn Hanbel, Hanbel ibn is, Ishaq, Khalal, Taberani, e të tjërë, dhe më thënë, djetarët se lefit që i ganë ledh argumentet në libra të shumët që e vërtetojnë këtë, këtë akide. Dhe më thënë se Allahu do të shihet në ditën e gjykimit. Prandaj, ku se më honë këtë pjesë të akides, E kanë bogarit se është kafir E këtë kushe ka më hu E kanë më hu Mutezilit edhe gjahmit Edhe pasuesit e tyre Edhe ata kanë thon <coughs> Dëmë thonë E kanë më hu me filozofi Kanë thonë se Allahu nuk mundet mu pa Sëpse ajo që shihet Ashtë janë vetëm trupat Dëmë thonë se dohet mi Përshkryt Allahu trup Që me mund me pa ë tjetër argument, pra, me thon thojza dyshimit ynë, me të cilën e kanë mohu këtë shikim, kanë thon gjithashtu nëse themi se Allahu mund të mupa, atëherë duhet të micaktuë një an, domethënë me kufizuar në një vend. Edhe thot nëse i përskruajmë Allahut trup ose i caktojmë an, domethënë se kemi krasu me e kemi krahasuar me krijesa. Atë kushtomë radh domthan filozofi të devijimit edhe dalaletit. Dhe më thënë, kjo është baza, pëse e kanë më hu? Pastaj kanë marrë për të argumentu kjetë, kanë marrë disa ajete, dhe më thënë që i kanë me të thilat fusin dyshime. E dini, që shën është regulli, dhe të si që ka thënë Allah subhanat e Allah, dhe të ka disa argumente që janë të qarta, disa që nuk janë plëtsisht qarta për të gjithë njerësit, e ata që i kanë devijim në zemër, mundohen me imar ato argumente që nuk janë plëtsisht qartar. Prej argumenteve, së prej dyshimeve të të në është ajetin surën en'am, ku thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, la të drikuhul ebsar, wa hua ju drikuhul ebsar. Dëmë thonë për këthimi, anshtë se Allahun nuk e përfshin shikimet, kurse aji përfshin të gjitha shikimet. Wa hua latifu lëkabir, edhe aja është i informuar për zdo hëllësi. Mirë për, kjo ajet, në realitet është argument kunder tyre, edhe nuk është argument për ta. Sepse Allahu e ka më hu qëka ka më hu këtu, ka më hu se, dhe më thënë, përfshirja e Allahut me shikim. Dhe më thënë, nuk mundet asë një shikim përfshir Allahum, ta përfshirja Allahun, sëpëhanahu e te ala. Nuk ka thonë se nuk mundet me me pa, për se nuk mundet me përfsëni. Sigur ka kanë edhe të tjera kanë për tjerë çështje. Për sa mund për ditorin për Allahun ka kanë wala yuhituna bihi ilma. Do të thonë nuk mund ta përfsëni Allahun me ditorin. Pra do të thotë se askush nuk mundet me pas ditorin për Allahun, ndal do të thonë realiteti është se besimtar të cilëve Allahu ju ka dhënë, do të thonë jo ka zbrit pejgamberve, edhe pasuesit e pejgamberve bashkë me pejgambert e cilët do të thonë kan detyri për Allahun, por nuk kanë detyri që përfsimin, do të thonë çdo gjë për Allahun. Edhe ky ajet gjithashtu nuk e mohon vet shikimin, por e mohon përfsirjen e Allahut me shikim. Do të thonë ky ajet nuk është argument për, për ta, por është kundër dyre. Gjithashtu kanë argumentu me ajetin ku Allahu subhanahu wa taala i drejtohet Musait alayhis salam kur ai ka kërkuar t'a shohë Allahun. Allahu i ka, Allah ka thënë lem tarani, do të thonë nuk nuk do të më shohësh, wa lakin undhur ila al-jabili ila al-jabili fa in istaqarra makanu fa sawfa tarani, ka thonë po shigoj kodrën, nëse mbetet kodra në kam, atëherë do të më shohësh mua. Edhe vazdon, do të thonë a jete se Allahu ju ka shfaq kodrës, edhe kodra st rafsu, atëherë Musait desëm në stalinanov se kështu me radh do të ketë marrin për argument se Allahu nuk mundet të mu më pa në ahiret. Edhe dyshimi i tyre është te fjala al-terani nuk do të msohesh. Donë të thonë, kam thënë, kjo është për gjithmonë. Donë të thonë mohim i tartme se nuk do të msohesh asnjëherë. Kurse kjo eh nuk gjithashtu nuk është saktë. Edhe kjo është Argument kundër tyre dhe nuk është për ta e, Nëse kishtë qene vërtet se Allahu nuk mundet mu pa Nuk do të shihet dhe më than prej e, një, besimtarve në akiret Atë herë kishtë e mund Allahu me than Unë nuk shihem prej askujt Ose nuk lejohet me mpa dikush e kështu me rat Për ka than nuk do të më shohë është ti Pra në dunja edhe kjo, kjo mohim nuk do të më shohës, nuk është për gjithmonë, se edhe nuk është në gjuhë në rabë, dhe më thënë, nuk, nuk e ka atë kuptim, si qësë në jetin, ku Allah u fletë për qifutët, për jahudit, kur thëtë, uelen jetëm e nëvhu ebedem bima në kaddemet e dihim, dhe më thënë, ata asë njëherë nuk, nuk do të kërkojnë vdekjem, për shka këtë vetrave që i kanë bërë. Dhe më thën Kjo kuptohet se në dunja nuk do të kërkojnë vdekjen Pra nuk e kërkojnë vdekjen jahudit Sëpse frigojnë që ata punojnë për dunja Dhe di se çka kanë punu Pra ndaj nuk e kërkojnë vdekjen Dëmë thënë edhe këtu është më himi njajtë U e len jetëm e në u Sikur të ajeti len të erani Dëmë thënë nuk do të më shohës Edhe këtu nuk do të kërkojnë vdekjen Mirë pon ajet tjetër Allahu ka thanë Për m senaxiret do të kërkojnë të vdesin sigur e, si si sqopnahet në suran zukhruf wanadau ya ja maliku liqdi aleina rabbuk do të thon ata bërtasin banor të xhehenemit malikut do të thotë që është mëlaqja që është roja e e të xhehenemit no, i thonë malik le të na le të na vdesëm do të thon zoti jot le të na shkatroj kur sa e thot innakum makithun ndon tan ju do të mbeteni pran xhenem. Domethën kjo që kam hu Allahu me këtë fjalë nuk do nuk do ta kërkojnë në vdekje, nuk do thotë se asnjëherë nuk do ta kërkojnë, po nuk do ta kërkojnë në dunja, kurse në ahiret do ta kërkojnë. Kështu edhe ky ajet që ka thonë nuk do të msohesh, as për çëllim se nuk do të msohesh në dunja, kurse për ahiret argumente të tjera tregojnë se Allahu shihet. Pastaj përvecsë asaj Musa alayhissalam kaqen pejgamberi Allahut, edhe pejgambert janë më të ditshmit për Allahun. Edhe ai, nëse kishte qenë se Allahu nuk shihet, nuk do të kishte kërkuar për Allahun, do të thonë çeta sho. Pra, ditur, kjo do të thotë se në diturinë e pejgamberve është se Allahu shihet, do të shihet në Ahiret, edhe prej dashurisë së tij Musa Musa alayhi sallatu wasalam ka kërkuar të shoqërohet në botë dhe kjo është aje që ka më hua laud më thonë se nuk mund është me mpa në dunja do më thonë në përgjithsi shtë argument që e sielin grupet e devjuara njerëzit e devjuum për atë ehlë suneti kanë argument edhe matë fort më thonë prej kuranit edhe prej sunetit që e shkatron edhe e asgjison argumentin e tyre për endaj kanë thonë djetartës e lefit se kjo është akide <coughs> e pa dyshimt që është argumentume me Kurana dhe Mesunet se Allahu do të shihet dit, dëmë thënë nakhiret prej besimtarve Mutezilit edhe gjahmit i kanë pasu e sharit edhe maturidit të cilët nuk thonjën se Allahu nuk shihet mirë po thonjën dëmë thënë ata mundon tjenë mes batilit edhe hakut ose mes hakut edhe batilit dëmë thënë jo në hak po pra mundohen të i pasojnë akidet e gjëhmive edhe më të zilive për mundohen të maskohen se janë në akide në hlisonetit, pra nda e ta kanë thanë se Allahu nuk shihet Allahu dhëtë shihet, po jo me sy, për me shikim të zemrës dhe më thanë atëhere ishfaqet dituria e plot për Allahu në kësumë e radhë më thanë që nuk është shikim në realitet pra këta janë më huë si të e kësa i akide. E, si që ka thamë një prej djetarëve të mëdhej, imam Ebu Nasr Esiqzi, rahim e Allah, ka thamë, duhet të analizohen fjalët e kullabive edhe sharive në lidhje me cilësit e Allahut. Edhe nëse analizohen fjalët e tyre, atëherë e kuptojmë se ata nuk në realitetë nuk pohojn asnjë zot. Domthon sipas përshkrimit aty ne vjen se nuk ka zot. Domthon kur i mohojn të gjitha cilësitë dhe mënyra se si flasin për zotin, ata domthon vjen sikur e mohojn zotin krejtësisht. Edhe nëse i analizon fjalët e tyre gjithashtu është se ata i zgjedhin tekstet e Kuranit të Sunetit vetëm ato që ju pëlqejnë, ato që s'i dojnë, domthon i kundërshtojnë, edhe i i lënë Dë thotë, mëtej, imam Berbehari, rahim e Allah, ka thonë, edhe Allahu dhëthi logarisë pa përte dhe pa përkëthyës. Edhe për këta, <coughs> dë më thonë, në ka aludonë, dë thotë, në argumentet e shunta, si që janë për qemullë, eh, ku ka thonë Allahu, subhanahu wa ta'ala, Wallahu, serivu, hisabë, dë më thonë, Allahu, është logaritës i shpejtë, dë më thonë që shpejtë është jellë logarinë, E, gjithashtu ka thënë Allahu, i këtëra belin nësi, hisabu humë o humë fi gafletin muërridun, dhe më thënë njërzve u është afru logaria, kurse ata vazhdojnë t'jenë neglizent dhe ja këthejnë shpinën, dhe më thënë të vërtetës. Gjithashtu ka thënë, fe emma men uti e kitab e hubi e minihi, fe sofe ju hase bu hisabe njësira, dhe aj të, të cilit i e pet libri nga në e djavt, aj do të logaritet me logarit të letë, E kështu me ratë, dhe thëtë ajo është logari që e bënë Allahu subhanahu wa ta'ala Dëmë thënë që e bënë robërve të ti Për nga meri sallallahu aninë sëllim ka fanë se kush meret në logari të Allahu Ajo është i dënum Kure ka dëgju këtë fjal e, Aisha radiallahu anha ka fanë e, e, Dëmë thënë, a nuk ka thënë Allahu fësaufe ju hasëb u hësab e njësira. Dëmë thënë, a i do të logaritet me logarit të letë. Dëmë thëtë, kërse për nga nëri sallallahu anem sëllim ka thënë, nuk është ajo logaritje, ajo është vetëm shfatje. Dëmë thënë, vetëm janë zjerë veprat, kërse kusë polemizohet, dëmë thënë, kusë pyetet, pra kërne pyetë Allahu, a e bane këta, pse e bane këta, pse nuk e bane kë ti thot se do të dënohet ose vet ajo llogari është dënim për ta. Domethënë atyn veç e Allahu ia ja fal edhe çu nuk i dënon, do thot nuk i merr në llogari. Mi thon pse ban e bane këto ose pse se bane këto, po vetëm ia sfaj ia sfaj veprat që i kanë bën. ë për ti tregu domethënë diturinë dhe diturin përfshirjen e tij që e ka bën kurse ai që merret në pyetje, do thotë ai është i dënuar. Ëh, do thotë këtë që ka thënë Imam Berbehar rahimehullah se do do të do ti llogaris rrobjet e tij pa perde edhe pa përkthyes, pra direkt. Ësht gjithashtu është përmendur në hadith ku ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem Ma min këm min ahadin illa se ju kellimuhu Allah, lejse bejna hu e bejna hu të rgjuman, ose të rgjuman. Dhe thot, e, se cilin prejus, se cilit prejus do t'i flase Allahu, edhe nuk do t'ket me sti dhe ati, dhe më thanë për këthyjes. Pra do t'i flase Allahu se cilit direkt. Edhe thot, fe janë dhuru ej me në minhu, fe la jara illa ma qëtë dem, edhe do të shikohen njeri ju në të djathë, edhe do të shoqërohet vetëm veprat që i ka bë. Wa yamdhuru asamaminhu fala yara illa ma qaddam. Edhe do të sigohen të majt, edhe nuk, do të them do të shoqërohet vetëm veprat e tij, pra nuk ka asgjë tjetër. Wa yamdhuru bayna yadayhi fala yara illa an-nara tilqa awjuhih. Edhe do të sigohet përpara, do ta nuk do të shoqërojë asgjë tjetër përveç se xehennem përpara fytyrës së tij. Prandaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fattaqun-nara walaw bisiqti tamrah pra rruaj ju një zjarit qofte dhe me një copë hurme. Dëmë thënë nëse keni mundësi me dhanë, pra, me ba dhe veprën ma të vogël, me dhanë edhe një copë, copën e hurme, se si, një hurme të plotë, po gjys, gjysme në hurme, se më pak se ajo, si e si më mbrojt prej dënimit e, gjëhenemit. E, kjo është, dëmë thënë, këtë hadith e ka transmitu muslimi me, me këtë tekst, kurse Imam Bukhari, rahim e Allah Transmeton me tekst ma gjat Thot Se ka thëm për nga meri sallallahu a.sallam Pastaj se cili për e jus do të qëndroj Për para Allahut Edhe mes ti dhe Allahut nuk do të ketë perde E asë nuk do të ketë përkthyës Që i përkthen Pastaj do të thot Allahut Elem utike malen A nuk të kam dhën pasuri Edhe njëri u do të thot Po zërt Edhe Allahut do të thot A nuk të kam dërguar Penga merë, do të thotë, po, Zotë, atëherë, thotë, do të shikoje ka ana e djathë, edhe do të shohje, do të shohje vetëm gjëhenemin, do të shikoje nga ana e majtë, edhe do të shohje vetëm gjëhenemin, dhe, e, prandaj, thotë, penga merë, sallallahu nësillem, në ruhuni prej gjëhenemit qofte dhe me një copë hurme. Nëse nuk e ke asat, nuk ke mundësi me dhonë asë një copë hurme, atëherë, me fjallë të, të fuj, fjalt mira do të më thënë të pakëtën fuj fjallë të mira do tëtë në këto hadithë vërtetohet se Allahu s.w.t. do të marën logari do të marën logari se cilin njeri edhe <coughs> do të më thënë papasperde ose për këthyës ose ndërmjetësues në, në pikën tjetër <coughs> thëtë autori rahim e Allah në pikën e tëtëm dhjetë dhe i besimi me mizanin e ditës së ngritjes yozneni vije e mirë dhe e keq lehu kfetan dhe lehu lisan do të gjithashtu prej sunetit është besimi në pesorën mizan e cila do të sillet do të thon ditën e gjikimit edhe nat pesoret do të peshohet e mira edhe e keqja do të thon punët e mira dhe punët e këqija ka dy siluete sipër do të thon aty në anëve të pëshojë, dy tasa, ose dy anë, edhe ka gjuhë, dhe më thanë do të flasë, e gjithashtu. Pra, kjo është prej besimit të ehlisun në velgjema, besojnë në mizan, me të cilat Allahu dhe t'i pëshoj veprat edhe dhe t'i pëshoj njerëzit. Sëpse Allahu është gjikues i drejt edhe nuk i bën padreci as kujtë as një grimë. Edhe argumentet ehlisonetit për këta Dëmë than janë cunëta gjithashtu Prej Kuranit Ka than Allahu Në daul me vazin e lëkista Ljomi lëkijame Felatudhle më nefsun shëjëa Do të të të do të isilin Pëshoret, mizanet Të drejtsis Dite në gjykimit Edhe as njëri udh nuk do të i bëhet Pa drejtsi as pak Pas ta ka than Allahu Në tjetër ajet Vë lë veznu jo me idhin el haq Fëmën thëkullet me vazinu hu fë ulajke humul muflihun Do thët pëshimi i veprave atë at ditë është hak, i vërtet, du më thënë i sakt E kuj të i rëndojnë pëshoret me veprat mira, atë hera ta janë të shpëtuar Ua mën këffet me vazinu hu fë ulajke ledhine khasiru në fëse hum bimakanu Bi aja tina jadhlimun Edhe kush ik do t'i këtë pëshoret e lehta, du më thënë me pak vepra Ata e kanë shkatruve të vetën Sepse kanë po pa drejtsi në argumentet tonë Gjithashtu ka thënë Allahu Fë emma me në thëkullet me oazinu hu Fë hu e fi e ishet i radhje Dëmë thënë ajë që do t'i ketë pëshoret e randa Me veprat mira, dëmë thënë Ajë do t'jetë në jetë të lumëtur Hu emma me në khafvet me oazinu hu Kurse kush i ka pëshoret e leta Me veprat mira Fë ummu hu hawje Dëmë thënë vendi ti do t'jetë Hauje, që është një prej emrave të zëhenemit Wama e drake ma hie E aditi se çkan është Çkan është ajot, më thënë hauje Në arun hamje Që do të thotë zjarë indezur thort Prej sunetit Ka thënë për nga meri sallallahu anejmë sallem Se një njeri prej umetit tim Do të vi të Allahu Në kryet të gjithë njerëzve Në ditën e gjukimit edhe ati do t'i hape 99 regjistra, se cili regjistr është i madhë, në më thonë sa deri ku arrinë shikimi. Pastaj, Allahu i thot ati, a më hondi qka prektyrë, në më thonë atë 99 regjistra jenë me, me më kate, me gjinahe, me vepra të këqia. Edhe i thot Allahu a më hondi qka prektyrë, edhe a mështë kanë bapadrejci shkryesit tim besnikë, Edha i thotë, laja rabë, jozot Atëherë i thotë, allahu A ki do një arsyja ose do një vej për të mirë Edhe atëherë njeriu hesht I mbyllet goja Edhe më vonë thotë, laja la, rabë, jozot Atëherë i thotë, allahu Po, ti kje një vej për të mirë Dëmë thënë, një vej për të mirë Nuk dëmahet pa drejtsisot Edhe atëherë nëzirët një fletë Ku shkrunë është hëduen la ilahe illallah o enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu dhe më thonë dëshmoj se nuk ka ta dhuruar të drejt përveç Allahut dhe se Muhammedi është rob dhe i dërguar i ti edhe Allahu thot bjereni atë letër edhe njeri u thot o Zotë, shka do të baj kjo letër në krasim me këto regjistra madhështor dhe më thonë atëherë Allahu i thotë nuk do të bëhet ty padrejtsi edhe vihen e regjistrat në njëra anë të peshores, edhe vihet letra në anën tjetër, edhe ajo, domethënë do ndonë edhe i fluturon ata regjistrat. Edhe thot Peygamberi sallallahu alejhi ve sellem, se emri i Allahut asgjë nuk barazohet, domethënë nuk peshon sikur emri i Allahut asgjë. E për argumenteve tjera për mizanin, as gjithashtu حديثي كو قاثن پیغمبر صلی الله علیه و سلم الطهور ستر الايمان دمثن پاست پاستری میوسته پاسترتیاس جسما ایمانیت والحمد لله تملا الميزان کور سفیا لا الحمد لله ام بوس میزانن پره پسوره و سبحان الله والحمد لله تملا ان او تملا ما بين السماوات والارض ده فیا لا سبحان الله والحمد لله ام بوسن شکا کا مس سیلیت اد توکس Vës salatu nurun, namazi është dritë Vës sadakatë burhenë Kurse sadakaja, limosha është argument Dëmë thënë argument që ta keshë për ditën e gjikimit Vës sabru dhija kur, e, Durimi është ndryqim Vërë kuranu hudgjetun leke e u alejke Kurani është argument për ty o sekunder teje Pra mundet jetë Pas të e thot, kullu në nasi jaqdu, fe baiën nëfse hu, fe muhti kuha, e mubi kuha, të gjithë njerëzit në mëngjes, dhe më thonë, e, e cesin vetën e tyre në tregë, edhe ose e cilirojnë, pra dhe më thonë fitojnë, ose e humbinë. Tjetër argument prej sunetit është, për nga meri sallallahu në selim ka fanë, kelimet tani, khafifet tani, alellisani, thekilet tani, filmizanë, dhe më thonë, dy fjallë janë tleta për gjuhën, kurse të randa në peshore, mizan, e, habibetheni ilerrahman dhe sura, jam të dasurat e Allahu, subhanallahu e bihamdihi, subhanallahu al-adhim. E kështu me radhë, dhëmë thënë argumente për e kunanin të sonetit se mizan një ashtë hak. Në mizan, matën veprat, sigur përmendet në këto argumente, dhe matën edhe njerëzit, si që ka thënë, Për nga meri sallallahu anem sallam, në hadith që e transmiton Ebu Hureira, se ka thënë, në ditën e gjykimit do të vi njeriu i madhë dhe i dëmë thënë me trup të madhë dhe të trash, mirë po të Allahu nuk peshon asa krahu i mushkonjës. Edhe, thëtë për nga meri sallallahu anem sallam, Ledzojni nëse do një fjallën Allahut, Fela nukimu lehum jo me l'kijamet i vezne, dëmë thënë ata ditën e gjëkimit nuk kanë asë një peshë. Dëmë thënë, kjo është argument se peshojnë edhe njerëzit në Mizan. Gjithashtu argument tjetër është ë, hadithi që të regonë në Abdojbën Mesudi radhi Allahu anhu, thëtë <coughs> kur, kur ka qenë hipur në një dru, edhe kanë qeshë sahabet se i ka pasë kamë të shumë të hola. Edhe për nga meri sallallahu në sëllem më ka thënë, pse qeshni, than, se shum ka kamt, më thënë se shumë të hollaj ka kamët Edhe ka thënë për nga meri sallallahu në sëllem, ato kam pëshojnë në mizan ma shumë se kodra e urhudit Do thëtë këto, këto, këto dy hadithe argumentojnë se pëshojnë në mizan njërësit Argumentet e më përshme të regojnë se pesohen fletat Ku janë shkruar veprat Edhe pesohen vet veprat Ose fjallë që i ka than njeri ju e këtë, Edhe kete kanë mohu sekte të devijurat bidatëgjive Edhe kanë thanë nuk ka mundësi me pohune pesore Sepse e, veprat nuk mujnë mu matë Se veprat nuk janë trupa Dëmë thanë janë paracitjet Dëmë thanë e ta nuk matën E, mirë po, kjo është trej filozofisë të tyre, se Allahu nëse do, ato vepra i kryon si dojaj, aja është i gjithë fuqishën për zdojja, si ka thanë, Allahu inën e ma emru hu i dhe e rade shejën, e një kule le hu kun fe jë kun, dëmë thënë, urdri Allahu të është kur dojaj diçka, me ba, i thëtë, ba hu edhe jo, bëhet. Mirë po edhe, pa i kryu në tjetër gja, dëmë thënë edhe si vepra, Allahu ashti fuqishëm që ti marrë vet veprat e njerëzve edhe ti peshoje e këso me radhë. Do thonë kjo është akidia e ehli sunetit kurse kundërshtimet, do thonë prandaj kur thuhet akidia e ehli sunetit do thotë se argumentet prej Kuranit edhe prej sunetit janë të çunta pa e fut filozofinë edhe kundërshtimin, do thonë të fjalëve të Allahut edhe të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam me logjikat njerëzve edhe pa, pa përngjasim ose krahasim papa muhim pase kundërsim domthon te atyre argumenteve wallahu ale sallallahu aleyhi wa rasulihi nabina muhammed wa akhir dawana an alhamdulillahi rabbil alamin